Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Dobar dan, dobri ljudi Dobar dan, dobri ljudi Slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Poziv u svijetu Ja sam Krešo Belo a danas je sa mnom stotinjak moje braće i sestara iz Franjevačkog svjetonog reda. Ne u studiju, da u srcu, ali i u živom razgovoru o porukama porcijunkule i značenja opraštanja sebi, drugima, nama. Tema naše današnje emisije je porcijunkula, mjesto i značenje opraštanja kao vidljivi znak življenja božanskog milosrđa. Pozdrav s kojim smo danas započeli smatra se prvim pozdravom uz kojega su ljudi vezivali svetoga Franju. I to nam pojašnjava Fran Nikola Vukoja. Franju u najteže mu je bilo prihvatiti ili shvatiti, da tako kažem, da Bog i njemu tako može sve oprostiti. I dok je jedne noći molio pođer u pođeru Stone u Rijerskoj dolini nasuprot e, Greča, u duši je osjetio da Bog bo govor nije imao vidjenja, nije imao čudesno kazanje, Fran je i ovaj govor Boži je bio dragostjen, doživio je da mu bo gaže i osjetio to u cijeli bića, Franjo, oprošteni su ti svi grijesi, ne boj se, mene ne zanimaju tvoji grijesi, mene zanimaš ti ono što može biti. Kad je Franjo to doživio, Ide braći i kaže, brže idite po cijelog mjestu, kucajte i sve pozdravljajte, dobro jutro i dobar dan dobe ljudi. Zašto bi je to lijepo? Jer i to je činiti. Milosrđer, povor koji je doživio da on takav, kakav jes, da mu bo govori, Franje Moje sve moje. Da bo u njemu gleda ono dobro i ono što još može biti najdanput kaže, moliko da meni pravo da druge ljude prosuđujem, osuđujem i zato dobar dan, dobri ljudi. Ma nije to pjesnički izraz, razlježica, nego stvarnost je to, jer na drugom mjestu kaže, ma čini da nema ništa, na drugom, i on je vrijedak Bože ljubavi. Današnja emisija u cijelosti je snimljena na godišnjoj duhovnoj obnovi Franjevačkog svjetovnog reda koja se održala početkom srpnja u kući susreta tabor u samoboru. Koja je bila tema susreta čutićemo ćemo od voditelja fra Ivana Matića. Dravo je da možemo na taj način kao članovi Franječke obitelji naći se zajedno u taboru i posebno i u ovoj godini milosrđa da možemo razmatrati o tajstvo božeg milosrđa, pratit će stop. Gospodina Isusa Krista kako nam to Sveti Franjo govori, s time smo negdje počeli. Evo, e, molitva s kojom smo zapravo započeli ovaj naš susred u četvrtak je iz pisma Ovčem saboru braće, pa ću ja tu molitvu još jedan put, evo ovdje izmoliti. Pa poslušam, evo kako Sveti Franjo zapravo moli i kako on izriče o tajstvo Božje ljubavi, Božjeg milosrđa kao poticaj onima koji slijede skope gospodine Isusa Krista. Znači, živjeti upravo uh, tu muljost, je to tajstvo Božje ljubavi. mogući vječni, pravedni i milosrbni Bože, podaj da mi slabi ti tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa. Da iznutra očišćeni izmutra prosvjetljeni i razpravljeni ognjem Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope Tvoga Sina, gospodina našega Isušta Krista, i da samo po Tvoje milosti dođemo tebi, sveviški, koji u savršenom trojstvu i jednostavnom jedinstvu živiš i krajuješ i slavno vladaš svemogući Bog posve vijeke vijekova. Amen. Evo, s tim smo, da liječimo, s smo započeli. I onda smo, evo, uranjali, rekao bi, baš u to tajstvo Božeg minosrđa. Promatrali kako sveti Franjo u svome života, evo, dopušta da se Isus u njemu osvari i da Isus zapravo zahvaća, preobraćava njegov život. Da one mjere, kako smo jučer spominjali, da je on postao alter Kristusa. A to je zapravo poziv svih nas suogličiti se dosvići ili postići puninu Isusa Krista. To je ono što e, svaki kršćan bi trebao. Sv. Franjevo na, nama primjer i u tome kako je to Božje milosrđe e, koje ga je zahvatilo zapravo odmah negdje i e, pokazao dijelima ljubavi prema onima koji su najpotrebni, Pa smo evo spominjali njegov silazak iza Siza prema počjunkuli odlazak iz one sigurnosti u jednu nesigurnost, ljudsku govoreći, ali sve to negdje zato što je prošlet upravo onim koji je sišao s nebesa, koji se je oplijenio, oplijenio je svoje Božanstvo, kaže uh, Himan Filipljanima, da bi bio nama sličan, da bi bio jedan odlazak. Znači, Čovjek u svemu sličan, osim u grihu, i evo to Isusovo osiromašenje je zapravo izraz najveće Bože ljubavi Božje Bože milosrđe prema nama kojima je potrebna ta ljubav da bi nas gospodin obnovio, da bi nas posvetio, oslobodio od grijeha, od zla, da bi nas očistio da bi nas jednostavno preobrazio, evo, na sliku svoga Sina Isusa Krista. I onda smo vidjeli zapravo kako se Franjoj u svojim molitvama, posebno smo ujuče isponinjali u pripremi za sakramen punirenja, kako on gleda u molitvi oče naša, što to kad molimo, kad molimo o proštenje, oprosti nama duge naše, i što mi trebamo učiniti, kao, kao što mi opraštamo, na što se odnosi. Rekli smo ovo taj potpuni oprost, kaže Sveti Franjo, i što potpuno mi ne opraštamo, ili ne možemo, znači gospodine ti učini u nama taj potpuni oprost, da možemo u tvoje ime opraštati, onda i mi kao što ti nama opraštaš. Iako tu smo onda povezali to praštanje s onim što je doista dragocinitar koji imamo, gdje možemo osobno doživjeti praštanje, osobni sustrec milostrđe Božje, s Isusom koji nam oprašta u sakramentu pomirenja. Kao I tu smo onda uzeli znači, iz pravila Franja raškog reda, iz vašeg pravila, u sedmi ovaj koji govori baš o tome, i to je jako važno da, da osobno, ali kao bratstva, obnovimo znači, tu ljubav prema sakramentu pomirenja. Gdje je susrećeno, evo to, u lice. Kaže, vaše pravilo ovako, kao pokornička braća i sestre, zbog svog poziva, a pokretani snagom evanželja, neka svoj način mišljenja i djelovanja usklađuje s Hristovim pokorjenitoj unutarnjoj promjeni, koju, koju samo Evangelje naziva obračenjem, a koje se zbog ljudske slabosti mora ospariti danovicom. Na ovome putu obnove sa karamet uvjerenja povlašten je znak očeva milosrđa i izvor milosti. Evo, to imate u pravilu. To je pokovniška vraća i sestra. Znači, taj im neprestani hod u obraćenju, danomice, ali uvijek s tog izvora milosrđa. Odakle nam dolazi milosrđe Bože i milost Bože. Veličina prihvaćanja božanskog milosrđa Očituje se u našoj sposobnosti da prepoznamo u drugome poziv na milosrđe. Čujemo li taj poziv? Ili bolje rečeno, vidimo li taj poziv da pružimo ruku? Kako uopće čuti ili vidjeti poziv na milosrđe? Pa mislim, ja sam u kolicima, mislim da to dovoljno govori, da trebamo vašu ruku. A ja ju još uvijek čekam. I sad sam sve rekao. Mislim da ne trebao više komentiraš. Da, učiniti milosrđe i biti brat svima. Kao što kaže Fran Nikola. Kad u Franji i milosrđu dovolimo, reći ću odmah na početku ovo, kad je Franji na kraju života, osjeća smrtje blizu, htio sažeti u nekoliko rečenica cijeli svoj život, ostaviti brač u svojoj oporuci, ono što je njemu najdravocjenije, evo i tom je lijeku jer mi kad čujemo oporuka, obično su to šta roditelji ili drugi ostavljaju svojoj djeci ukoliko ovoga ovoga Franjo je htio isto svojoj braci ostaviti nešto važno, a to je ono najdragocjenije, to je njegova vjera i skustvo vjeri i Boga Ito nije htio sačuvati samo za sebe, pa da hvalimo i slavimo mnoge svece, da o tim slavima nisu htjeli govoriti, ali Frailio je Ito bio velikodušan, bio je bilo se, da tako kažemo, i to je djelio sa svojom braćom jer je nekako doživio ako nam kriz nije ništa sađio o svom ocu, ako nam je rekao da nam je objavio i dao sve po ocu, onda je Frailio jednostavno učeći od njega i on znao ne smijemo ništa zadržati za sebe. Pogotovo, ono najdreo a to je iskustvo vjere, iskustvo Boga. I kad sažima svoj život, čovjek bi očekivao da će početi ne znam ovim ili onim, ali on jednostavno počinje, gospodine meni, bratu Fran je dao da ovako započne obraćenje poklonu život po evanđelju, dok sam bio u bijesima, bilo mi je i odurno i gadio sam se i pogledati gubavce susrsti i i same gospodin dovede među njih i učinio sam im milosrđe." Ovdje, možemo reći, najizgusnutije rečeno o milosrđu Božjemu u kojemu i mi sudjelujemo, bovo je milosrđe. Božje ime je milosrđe, kaže nam Papa Franjo, ali evo, u ove godine meditirajući malo više i gledajući Franjine spise, nekoliko puta u njegovoj molitvom, osim i tu častu muke, imamo da on imam kliče ti si naše milosrđe, ti si radost naša, ti si naše milostrđe. Dakle, vidimo i ovdje da su veliki vjernici u svim stoljećima imali ista zapažanja, iste intuicije. Makar Franjan nije bio učen i teolog, ali Duh Božji ga je toliko uvodio Božja da je mnogo toga otkrio, rekao čime se teolozi kasnije mučili da to stave u neke teološke okvire i mnogo toga. Samo nekoliko riječi o ovom, ovom franjenom priznanju gdje je zbusko ocijeli svoj život i zapravo time i učiniti i milosrđe na neki način izacrtao što će biti njegov život i život onih koji se po njemu odaknju kako naslijedovati Krista Gospodina, kako živjeti evanđerje? Prije svega, ovo mi je prekasno. Kad razliše osob i osob životu, nije ja, mene, nego Gospodin. Framio se sprema govoriti osob i osob životu, sažijet kada kad, ga druži i vraći kao svjedočenje, ali nije prva riječ ja, brat Framio ili drugo, nego gospodin je meni, bratu Franji, dao i davao i tako dalje. Zašto mi je to lijepo? Za meni je to je od najljepših vjeroispodjesti istinskog vjernika. Gledajući sebe, čovjek vidi Boga u sebi od onoga koji me odvijekatio, planirao, želio, u suradnji s drugima, koji je me darovao zajedno s mojim roditeljem, druga, meni samomu, koji je stalno sa mnom i jamčim i ako mu se ja ne zatvorim, ako ga ja ne odvacim, bit će uvijek sa Evo, to je najljepša vjeroispojest i života. Ne, ja sam to za voga, ja sam ovo, nego gospodin je meni, frajnik gospodin je meni dao da ovako započem pokoru, gospodin je dao i dao tolipu vjeru uca u Gospodin mi je dao braću i s njima i po njima evanđelje. Gospodin je objavio da ovako pozdravljam. Gospodin je dao bilo strada Govori o srdi, a zapravo govori o kovo. to nije da je sebe obezvijetio, ne. Nego on upravo utonu, jer je sad u Boga On na neki način je uzvišen, on je povlašten, jer dao se uzdici u Boži način, i mišljenja, i vrednovanja, i djelovanja. Drugi mi je odluvno i vidjeti gubavcu. I same gospodin dovede. Evo i ovdje kad malo analiziramo, ufanimo riječ, kad meditiramo, vidimo koliko je važno i za nas. Zašto? Jer biti milosadar u sebi je toliko veliko da ja uz najbolju volju sve svoje znanje, mogućnosti, sposobnosti ne mogu to samo činiti to je da gospodin me sam dovede među njih. To je nešto božansko. U čemu ja imam milost jer Bog tako hoće, ima milost i Bog me usiže da to mogu, ali to nitko ne može osvojiti za sebe, nitko ne može reći sad da je to moje, ali u istini je i moje. Jer ovo nije srećan. Sve što je njegovo on komu hoće da bude inače, da to usvojimo, da to živimo, da nas to ispunja, da nas to čini srednjim. I osobito biti rečenica i učinio sam i milosreće. Nije rekao, osjećao sam sami od bilo mi je žao, ganuo sam se, plakao sam. Učiniti milosreće. Kod drugih sveca, svetaca nisam susreo taj izrečaj, ali Franjoj i ovdje opet pokazuje koliko koliko je u istinu bio pažnjiv pozor da skušate evanđelja. Jer Isus kad je u na kraju pitao onoga koji od ovih je bio, to je onaj kojemu je učinio milosećan. Vidimo i opet kako Franjoj pozorno slušao i usvaja to tako da to jest potpuno evanđovsko, je ali Istov je imao i potpuro od njegu, što je rekao, mnogih svetaca nemamo to. Zašto je vazna i ova Važno Baš po toga što i ona odražava istinsku vjeru u Boga. Naš Bog ne govori samo ne osjeća, on što govori, on to i čini. Ne na Čovjek se mora otvoriti, moramo poželjeti, moramo barem u onom svoje suradnje u to uložiti i praviti upravo to od njega učiniti. Evo, ovdje možemo reći da je srv svega. Istoga se onda razvija sve ono drugo, a možemo reći prvi plod toga da je sam gospodin doveo da čini milosrđe, je to da je postao i bio bratom svima i sve. Da je sve osobito ljude ne samo nazivao, nego stvarno im prihvaćao kao svoju braću i svest. U konažnici, ako je milosrđe, možemo reći ime Otca Nebeskoga, onda možemo reći da je ime ljudskog milosrđa biti istinski brat, istinska svesta. Slatko je umom Osjetiti srcu Kako se rađa U skromnosti ljubav Slatko je znati da ni više sam ja, nego sam dio života bezkraja. Koji se kao dar njegve ljubavi bez kraja. Dade nam nebo I blistave zvijezde, Brota nam sunce, i bratana nam mjes i majku zemlju plodove i pujja tveče oganje vjetar zraki čistu vodu i zvor života za sva stvorenja, Kao dar njegve ljubavi bezkraja. Viek budi hvalen, o naš Gospod Bože, Koji svemir stvori od cijeli, Vjege slavljen, O naš gospode Bože, Jer o ja stvorenja ka odarenje ljubavi beskrajna blaženje koi on iz Dobar dan, dobri ljudi, slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda Poziv u svijetu. Povod emisije je objetnica osamsto godina porcijunkuskog oprosta. Razgovaramo sa sudionicima duhovne obnove za članove Franjevačkog svjetovnog reda o značenju opraštanja i oprosta, posebno u izgradnji zajedništva. Kada sam razgovarao s Nedom što za nju znači porcijunkulski oprost, rekla mi je sljedeće. To mi je sve i znači mi mnogo. Kada uđem u onu malu crkvicu Marije Anđeoske i molim za oprost, tada znam da mi je oprošteno, znam da me Bog ljubi. I kada ponovno prođem kroz ta vrata i molim o oprost za nekoga tko više nije sa mnom, već je u nebu, znam da mo je oprošteno i znam da ga Bog ljubi. I kada na trsatu, jer ja sam iz rijeke, uvijek iznova prođem kroz vrata jubileja i tražim oprost za nekoga pokojenog iz obitelji, znam da ga Bog ljubi. I kada sam već za sve moje iz obitelji molila, tada prolazeći kroz vrata milosrđa, prepustim gospi da ona moju molitvu za oprost zagovori za dušu koja je to najpotrebnije. I znam da tu dušu Bog ljubi i to mi znači mnogo, jer Bog je ljubav. Hvala Nedi na ovim riječima, možemo zaista o njima prepoznati Bog je ljubav. A da je Bog zaista ljubav vidimo i po tome što smo dobili porcijunkulu. Možda par riječi o tome što je zapravo porcijunkula ili sveta Marija Anđelska. To je mala crkvica na doma Siza u talijanskoj pokreni Umbriji i jedno od najvažnijih mjesta Franjevačkog reda. Franjeni životopisci opisuju porcijunkulu kao mjesto koje sveti Franjo posebno volio i službeni naziv je Sveta Marija od Anđela. Njemu je bio posebno drag. Siromaštvo kapelice izdržavalo je njeno ime. Bila je na Osami, u tišini, blizu bolnice za gubavce za koje je on skrbio. Ovu crkvicu koja je bila posvećena majici Božoj, Franjo je dobio dopata svetog Benedikta od gore Subasija, blizu Asiza. U njoj je navraćao i prije svoga obraćanja, te u njoj otkrio put savršenstva po duho evanđeloske istine, kako kaže legenda minor svetog Bonaventure. Nakon što je Franjo popravio kapelice svetog Damijana i svetog Petra od Trna, na red je došla i porcijunkula. Od ove malene crkvice Franje je načinio sjedište svoga reda. Pisac prvog životopisa svetog Franje piše o Franjinu odnosu prema Porcijunkuli. Iako je u svakom zemaljskom boravištu spoznavao stvari nebeskoga kraljevstva i vjerovao da se milost Bože na svakome mjestu daje Božjim izabranicima, ipak je crkvu svete Marije u Porcijunkuli doživio kao mjesto koje većma obiluje milošću. Braći je govorio da nikada ne napusta ovo mjesto. Sami u njoj želi umrijeti i biti pokopan, ali je narod zatražio da se njegovo tijelo prenese u grad Asiz. U porcijunku li je sveti Franjo preminuo 3. listopada 1226. preporučiši kapelicu vjernoj zaštiti i skrbi svoje braće? Kažu prema legendi da im je poručio ako vas izbace iz te crkve, vraćajte se u nju kroz prozore. Kako je sveti Franjo dobio porcijunkuski oprost? Jedne noći godine gospodnje 1216. Franjo bijaš uronjenu molitvu u crkvici Porcijunkule Krasiza. Kad iznenada, obasija crkvicu presjajna svjetlost i Franjo opazi iznad oltara Krista za odjevenog u svjetlost, a s desnemu njegovu presvetu majku okružene mnoštvo manđela. Franjo se u šutnji pokloni som gospodinu licem do zemlje, upitaše ga tada što bi želio za spasenje duša. Franjin odgovor bijaše neposredan. O presveti gospodine, iako sam bijednik i grešnik, molim te, udijeli velikodušno svim posjetiteljima ove crkve koji se pokaju i ispovjede, potpuni oprost svih grijeha. Mnogo tražiš, brate Franjo, odgovori mu gospodin, ali zaslužuješ velike stvari pa ćeš ih imati. Prihvaćam tvoju molbu, ali pod uvjetom da ovaj oprost u moje ime tražiš od moga namisnika na zemlji. Franjo se odmah pojavi pred vrhovnim svećenikom Honorijem Trećim, koji se onih dana nalazi u Peruđi i priprostošću mu iz projpovjedi viđanje. Papa ga pažljivo sasluša i nakon poneke poteškoće dade svoje odobrenje. Nato ga upita, koliko godina oprosta tražiš? Sveti Franjo prihvativši odgovori, Sveti oče, ja ne tražim godine, nego duše. I sretan se uputi k vratima, ali vrhovni ga svećenik pozva, ne želiš ni jedan dokument, a Franjo odvrati, Sveti oče, vaša riječ mi je dovoljna. Ako je ovaj oprost Božje dijelo, on će se pobrnuti da ga objavi. Ne želim nikakav dokument, list neka bude presveta Djevica Marija, Krist bilježnik, a Anđeli svjedoci. I koji dan kasnije, kada je zajedno sa Umbrskim biskupima i okupljenim narodom ulazio u Mariju Anđeovsku, u porcijunkulu, povikao je kroz suze, vraćo moja, sve vas želim poslati u raj. Usklik svetoga Franje da želi su svoju braću i sestre odvesti u raj, vrhunac i njegovog življenja zajedništvu u bratstvu, ali i čovjekovog očetovanja božanskog milosrđa. Stoga toga godina ustanovljenja porcijunkuskog oprosta koji slavimo drugog kolovoza ove godine potica i prilika da sebi posvijestimo značenje božanskog i bratskog praštanja posebno u izgradnji zajedništva opraštanje je osnovna pretpostavka, moglo bi se reći nužan uvjet, opstanka svake ljudske zajednice. Kako se općenitu u filozofiji razmišlja o temi opraštanja, reći će nam Ivan Majić. Oproštenje je ključno zbog toga što je to nulti korak za slučavanje s nama samima. Jel? Znači nulti korak. Dakle, nema načina da, da uspostavimo nekakav nekakav zatvoreni sustav u kojem se prepoznajemo kao vrijednim subjektima, kao vrijednim pojedincima, ako nemamo prethodno a, tu povlasticu da smo prvo sebi oprostili za one stvari koje, koje nismo htjeli na određeni način ne napraviti. Znači prvo, prvo tu ide, prvo je, prvo je suočit se sa nekim stvarima koje su narušili naš bilo odnos s drugima, bilo da su narušili nekakav sklad unutar u našoj zajednici, bilo da su narušili, bilo da su nas jednostavno ubili u pojam ono što se kaže, znači, stavili nam zapreke da, da, da, se, da se definiramo. Ono, ja sam vrijedan, ja sam željen, ja sam, ja sam netko ko, ko, ko ima pravo biti sretan. I onda ne oprost, dakle obrnuto od oproštenja nam priječi. Priječi mogućnost I onda, i onda govorimo ja nisam vrijedan, ja ne želim biti sretan, ja ne zaslužujem biti sretan itd. I onda e, za, za to je oproštenje je za svaki odnos među ljudskim. E, to, to je ono baš ono uvjet, uvjet bez kojeg se ne može. Baš, znači u svakom odnosu nema odnosa ako nema svjesnog u, ulaska u, taj, u, taj, u to oproštenje. Da, opraštam i opet opraštam i opet opraštam i to su moje stepenice za put prema Kristu ali ne želimo prostiti i opet ne želimo prostiti i opet ne želimo prostiti to su moje stepenice za konačni pad u ponor beznađa obraćanje počinje od nas samih Ivana je li tako i s opraštanjem i zato je to meni prvo stvar nas samih sa samima sobom Znači, to je prva stvar. Ako mi imamo hrabrosti ući u tu našu nutrinu i suočiti se s nekim crnim stvarima, nekim ružnim stvarima, nekim, nekim lošim stvarima koje smo napravili, ako imamo hrabrosti, ući u to i reč pa dobro, možda je to za neko dobro, e onda imamo e, mogućnost prepoznavati u drugim ljudima, tu se javlja milosrđe, jel? prepoznavati u drugim ljudima istu tu boljku i razumijevat međusobno i onda, i onda ulazit, ulazit tražit od drugih oproštenje za naše stvari, ali isto tako na neki način ne osuđiva druge ljude i, i zato što ćemo prepoznavat naše vlastite greške i onda joj pa ja sam točno tako postupao kao on, kao ona joj pa je, točno znam ali evo, evo to je onaj trenutak koji je, ja sam to prebrodio na taj i taj način E sad, tu je naravno pomoć Boga, tu je u kršćanskom konceptu. Kršćanstvo, to je, nema kršćanstva bez, bez te nevjerojatne avanture. Krista koji se potpuno nedužan, potpuno predaje. Znači potpuno nedužan, on potpuno preuzima krivnju svijeta kako bi svijet mogao nastaviti bez te krivnje, kako bi on bio otkupljen. I to, I to odkupljenje je, je bezuvjetno, besplatno i apsolutno. Zašto? Zato što mogli bismo osjećati još veću krivnju. Isus je za mene umro na križu, čovječe, a vidi mene kakav sam. Još veću krivnju bismo mogli osjećati, međutim to je krivi, to je, to je, to je potpuno krivi, krivi ovaj pristup. sa Is, ovo milosrđe i odlazak na križ je toliko radikalno da bude mogućnost oproštenja radikalna i da jednostavno iz dana u dan znamo da je netko za nas već podnio žrtvu i da se ne uzoholimo pritom nego da se ono ponizimo i da i tu se rađa ljubav znači kad je netko za nas to napravio pa kako da ga ne volim ono kako si pjevao kako da te ne da, kako da te ne volim da sve se smrači i dalje ne mogu Kad pjesma moja raspukne se njema Kad slobodu sanjam a nje nigdje nema Trebam tvoju ruku Trebam tvoju, tvoju snagu Jer znam da ti robove oslobađaš Razdireš sve lance, liječiš svaku ranu Prebošćuješ sve klance Jer znam da ti svijepcu daješ oči U život vraćaš mrtve, daješ se za hranu spreman si na žrtve, kako da te ne boli. Kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse. Želim ljetje A netko mi priječi Kad nikog nema Suze da razumije Kada nemam snage A nadiru sumnje Trebam tvoju ljubu Svaki pat razumiješ Razdaješ se čitam Same život daješ Jer znam da ti Zoveš me na gozbu Spremaš život nový, Uzame si uvijek Voliš mnie do krvi Kako da te ne volim Kako da ti ne pjevam Moj Isuse Moj Isuse Kako da te ne volim, ne jebam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse. Dobar dan, dobri ljudi. Evo nas ponovo u našoj emisiji. Ovaj put razgovaramo sa Božicom. Božica je član Franjevačkog svjetovnog reda, mjesno bratstvo Kaptol. Što je za tebe porcijunkula? Pa meni to je uvijek poziv. Da nosim Isusa, da budem pokaznica njegova, da budem uvijek spremna uprositi jer to moramo. Bez toga ne možemo, to ide iz dana u dan. Ja prolazim ulicama pa me ljudi vrijeđu. A ja to moram prihvatiti, jednostavno i oprostiti i opet iznova ići i opet iznova povjerenja Jer da to nemam, ne bi više nikad izišla iz stana, ne bi nikad izašla iz sobe, ne bi pričala tu s tobom. Tako da to mora, mora ići. Svaki dan iz danog dan. O, da vi, mene, da stavu... mene svakake stvari dan u danu jednom snađu. I povrije me jer ljudi te ne znaju prihvati. samo zato što si druči i što ne možeš hodati. Ali opet za jednom moraš imati povjerenja u t iste ljude i opet im praštati, tražiti oproštenje i samo prostu. Jer bez toga ne ide ni jedna minuta ne ide bez toga. I to je bor moja kako ja doživljam. Jer koliko god je meni Isus dobar, tako želim i da bude tebi, tako želim i da bude svakome koga sretne na svom putu. Ako, ako, ako ja tražim oprost od Boga, ako svaki put se ispolijedam iskreno i molim, molim da mi se oprosti, onda sam i ja I to je porcija mikuna koja je stalna i koja nikad neće prestati. I ona nije uvijek najmanje je vezana za osjećaje, Da ću ja sad biti jako raspoložena da tebi oprostim ili ne? Ne, to moraš odlučiti. To moraš na tom raditi i, i baviti se s tim i sa sobom. Jer je tako onda i meni lakše izdržati. Jer ja moram i sebi oprostiti koliko puta. Koliko puta si moram oprostiti jer nisam izvježbala svoje vježbe. Jer nisam... Izlježba, kako ću u tenisicu, obud, kako ću je sveza. i onda budeš ljud, da sebe što i budeš nervozan i ne možeš se oprostiti neke stvari, što si puno, što nisi reagirao kako treba, ali to je milosrđa Božje. Jer mi sami po sebi se nikad, onda ne bismo trebali milosrđa bože kad, kad bismo bili, gore ćemo biti jači. I gore će se da dovoditi gospođa Anđelska. A on moraš proći kroz rane ko što i Sveti Branio prolazio. I iz dana, iz dana, iz dana, iz dana trpiti i proći kroz križ. I onda ako to uspiješ, samo onda ne možeš se čega bojati. Živjeti po pravilima Svetoga Franje znači pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje prihvaćujući božansko milosrđe i njegovo opraštanje. Smatraš li sebe na neki način vratima milostrđa u svijetu za ljude koje susrćeš na svome putu? To će drugi reći o meni. Ali ja često puta kažem, kad gledam ljude ovako e, sa stranja, ovako molim pa promatram, onda kažem, Bože moj, ja ne hodam, ali ja hodam. A on je tamo drugi hoda, a zapravo je nepogredan. Znaš, a to da li sam ima porcijunkula, ja to želim biti, ali to ćete vi procijetiti koji se družite sa mnom, to ćete vi reći. Bilo bi nepošteno da ja sad o, o sebi govorim, sebe dižim, to je već okolnost. E onda to me je od Isusa. Što bi preporučila našim slušateljima? Da zaista budu pokaznica, da budu svjesni e, svaki puta kad su na misli, e, da to nije samo taj trenutak, nego da je to poziv i da nosiš Isusa i da živiš, je manđelj onako kako ga je Franjo živio, bez, bez ikakvih dodataka, ikakvi, onako kako je i to je to. I ako budete to, onda ćete biti za pet. Da. Često spominješ svetoga Franju. Zašto? Pa sveti Franju je jedna velika ljubav koju treba iz dana u dan živjeti i biti s njim u Zagrejaju, izdržat će sve. Sve. Kao što je i on izdržao, kao što je izdržali mnogi sveti tako, tako i mi gledajući njih, gledajući njih kako su bili zaljubnici Boži i izdržali, tako i mi moramo, tako i mi moramo izdržati. I sve je to za Isusa i za Isusa. Ja isto puno, puno strpi, puno, puno patim, ali kad pogledaš u križ, ona ti je sve jas I ništa više nije tešao. Znam da je još netko tvoj veliki Franjevački uzor. Tko to? I moram smomeni svetu Klaru. Ona mi je uvijek moja zaštitnica, jer i sama bila nepokretna i sama je morala prolaziti koje čega, što mi ne znamo. Ali ona je uvijek govorila hvala ti Bože što sam je stvorio i uvijek se sjetim tih njenih riječi. Da bude Bože, budi blagosveno što sam je stvorio. Pa tako i ja nekako nastavim reći bez obzira što bude i teško i sve, ali gore kad dođemo onda ćemo znati zašto. Možda ja hodam, možda ti ne hodaš. Ne znam. Ali Klara mi je uvijek u tome pomagao i preporučila bi o Tvoje redovničko ime je sestra Ivana. Da. Zašto sestra Ivana? Pa kaže da to ime znači Bog te ljubi. A ja vjerujem da stvarno ljubim. I onda kad posumnjam nekad i bude teško i treba sve izdržati. E, puno puno dublje i puno više nego vi možda što... Stojite, ali možda Isu straži e, time da ja stanem. Pa, evo, ja mu se predajem i želela bih mu trajno obećati da ću zajedno sa Svetim branjom biti uvijek s njim. I tebi želim i svima nama želim da on o, trajno bude s nama i da mi uvijek budemo s njim. Ono što je Sveta Klara reka. I evo, ja sam s njim rekla sve. Tvoja krv što čisti nas, Tvoja krv što život nam da, Tvoja krv umjesto nas, Kao žrtva Po. Nego snie, nego s nie moj moja moja ljuba, Moje se, Tvoja que, što ci sti nas tvoja que. Što život nam da Tvoja k U mjesto nam... s Mojsu, mojsu, moja ljuba! moja ljubav. Moja ljubav. svijetu. Emisija Kako je osobno doživio porcjunku Fra Ivan Matić? iskustva su prije još, znači prije nego sam otišao studirat znači već u novicijatu znači prva iskustva i svakako evo tu je ono prvi jedan doživljan, znači purcijunkule znači mjesta odakle sve kreće i sama ta činjenica a, toliko različitih fratara, toliko različitih ljudi, hodočasnika, znači svakako me to i kao novaka negdje fasciniralo I, i onda se osjetiš dio toga znači sad si ti dio te priče, franjene priče znači ta poveznica negdje porcijunkula i sad osobni taj poziv ja. s druge strane evo, to stvarno tada nisam ni ti slutio što se zapravo sprema i što se događa, jel da, u mom životu i u pozivu i onda znači ubrzo nakon toga praktički od gdje ja dolazim na studij u porcijunkulu ovaj stanujem znači u samostanu i evo tu je onda to, ta posebna. znači dvije godine 1993. 1995. znači u studiji, znači gore u gradu ali život u porcijunkuli znači iznutra sad a, jedna od službi koju sam imao je bila isto doćeg hodočasnika i vođenja hodočasnika po porcijunkuli što je mene isto na prvoj godini iznenadilo znači da, da je magister Osjetujo da, da, da mogu to, ja. iako još uvijek ono što se tiče talijanskog jezika, znači ja sam tek praktički ono došao na, na studij. Ali dobro, to mi je i pomoglo zapravo, evo, kao porcijunkula mi je pomoglo da onda evo i na taj način znači, se pripremim, evo, vodim hodočasničke grupe i učim zapravo i jezik. A ono što je bitno, znači, i meni osobno onako što je ostavilo onako traga, znači, mogućnost da nakon svega, kad se zatvori bazilika, sve, znači, mogućnost da se spustiš e, gore iz samostanskih, znači, dvorana, hodnika, znači, da se spustiš dolje u porcijunkuli, praktički puno puta sam bio sam u Znači, to je sad nešto što je stvarno vrlo osobno i, i, i nešto što je porcijunkala meni osobno značilo to moje mojej formaciji. Znači tu sam negdje i u tim molitvama i dok sam bio u, u, u toj maloj porcijunkoli, znači puno puta razmišljao, znači evo, baš u samoći onako, evo tu se događa, znači ev, sve, početak, Franjo, tu čuje evanđelje o poslanju eh, sveta Klara, znači slanje braće i, i sve one I onda evo to je, to je nešto što je meni ostavilo duboki trag, recimo. I evo, stvarno zahvaljujem Bogu za, za taj period i posebno za zato što sam živio tu u toj blizini te male porcijunkove. A druga stvarnost koja se isto u to vrijeme, znači, otvorila je eh, baš taj susredsko s časnicima, znači e, protok, znači ljudi iz različitih krajeva svijeta, a svi nekako dolaze i ulaze kroz ta vrata porcijunkule, mole potpuni oprost i znači taj doživlje, znači da je e, zapravo porcijunkula na razini crkve nešto što je važno i puno puta evo, hodočasnici koji idu prema Rimu, pa i naši hodočasnici iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine znali su najprije proći kroz porcijunkulu pa onda u Rim ili iz Rima onda kroz porcijunkulu i doma. Evo to je opet nešto što je e, lijepo i što je stvarno označavalo recimo kao mjesto evo, susreta, mjesto oprosta, mjesto Božjeg milosrđa i e, mogućnost evo, da na taj način nekako i ja e, kao student vidim zapravo tu jednu širinu, ljepotu, znači Franjevačke obitelji i, i ljudi koji evo, žele negdje saznati ili upoznati sve tog I još jedna stvar je isto ovo gdje je taj baš e, susret ili evo, mogućnost susreta s ljudima, s Franjevcima iz cijelog svijeta. Znači tu su znali dolaziti Franjevci na duhovne vježbe, biti u samostanu u porcijunkuli i onda mogućnost je upoznati braću iz cijelog svijeta praktično. Opet kažem nisam niti tad znao što me čeka kasnije da ću nekako samo bilaziti ta bratstva po cijelom svijetu, tako da sam već nekako i u porcijunkuli evo, doživljavao osobno, nešto što je kao jedna priprema bila možda za ono što će se kasnije događati. Neki kažu da je porcijunkula Betlehem Franjevačkog reda. Jeli li tome je tako? Ako se gleda u kontekstu jevo, da se tu rađa Betlehem, znači rađa se gospodin, rađa se spasitelj, ovdje možemo gledati u kontekstu znači rađa se nešto što će označiti jevo, jedan život, sa život svetoga Franje konkretno i po tom životu zapravo, evo, rađanje opet cijeletne Franjevačke obitelji e, svakako da je to porcijunkula i ono što je uvijek e, dobro i znati da je to zapravo e, blažena djevica Marije gospod Anđela znači po Mariji nam Isus dolazi na ovaj svijet, po porcijunkuli nam evo tu negdje dolazi i karizma, znači Franjevačka karizma a s druge strane, evo i e, događaj Porcijunkuli je e, bitno povezan s Euharistijom, jer je sveti Franjo zapravo slavljeći Euharistiju u Porcijunkuli čuo evangelje o poslanju apostola. Tako da je i te strane znači, važno, a to je u Franjovačkoj duhovnosti znači, nešto što je bitno, znači Euharistija izvor života, izvor našeg e, poslanja, ali i Marija koja je tako, je nam daje Isusa Krista, Marija po kojoj nam dolazi kriz, znači u crkvici, gospod Anđela, u Euharistiji, u slavlje Euharistije, sveti Franjo jednostavno doživljava upravo taj e, milosni trenutak i, i rađanje, evo, e, karizme. U čemu se sastoji univerzalnost porcijunkulskog oprosta? Pa svakako, porcijunkulski je, evo, i samim tim što je na dan porcijunkule, znači uz, uz to slavlje e, proširen praktički na sve crkve i Franjavačke crkve i župne crkve po cijelom svijetu samim tim je znači, već ono crkva darovala evo da gdje god čovjek se nalazi može doživjeti porcijunkulski oprost. Naravno to je nešto što je nama Franjevcima gdje god da jesmo slavlje porcijunkule uvijek i prilika negdje ljudima navjestiti što to znači i naravno evo, slaviti zajedno s ljudima porciunkulski oprost. Ono što je meni nekako isto osobno bilo u nekim susretima s ljudima gdje, gdje se vidi zapravo koliko ljudima i znači ta porcijunkula znači događaj recimo jedan događaj koji mi je isto tako ostavio duboko, znači sjećam se tog događaja stvarno onako vrlo snažno je susret moj s bratstvom Franjevačkog svjetovnog reda mjesnim bratstvom u Boliviji u Lapasu i u tom bratstvu evo sam doživio kroz svjedočanstvo, znači ljudi braći i sestara snagu porcijunkule i porcijunkulskog oprosta jer bratstvo je tada živjelo jednu situaciju u kojoj smo mi kao vizitatori onda koji smo došli iz Rima onda smo pomogli tom bratstvu da se zajedno nađemo i da upravo u duhu oprosta i praštanja doživimo stvarno tu snagu oprosta, snagu onoga što Porcijunkula nosi u sebi i zanimljivo je zapravo da su tada u tom susretu braća svjedočila snagu praštanja i naravno govorili o tome o Porcijunkuli o Svetom Franji i tako su znači svjedočili to što oni žive i vjeruju. Dok so oni to govorili, ja sam se negdje razmišljao, Bože moj, neki od tih ljudi vjerojatno nisu nikad bili u porcijunkuli, niti će možda biti u porcijunkuli, ali stoliko ljubavi, stolike, stolikim žarom su govorili o porcijunkuli i kako je porcijunkule zapravo poticaj da, da mi i jedni drugima praštamo i tako da sam stvarno ostao zatečen tolikom vjerom tih ljudi, jednostavnih ljudi koji su evo, došli na taj susret i upravo se konkretno onda dogodilo da smo imali jednu liturgiju praštanja, da bi se u bratstvu dogodilo oproštenje, da bi se dogodilo pomirenje, što je stvarno bilo onda i konkretan znak Znači, kolika je snaga zapravo tog uh, mjesta i značaja tog mjesta u srcima ljudi. Evo, bez obzira što je to uh, bilo u Boliviji, znači negdje na 4000 metara nadmorske visine, sveti Franjo, evo i tamo znači je uh, zahvatio ljudska srca i porcijunkoski oprost kao poticaj istota. A zajedništvo i oprost i božansko milosrđe pa evo, to je iskustvo koje nam možda i sam Sveti Franjo daje zapravo svojim primjerom, jer Sveti Franjo govori o Božjem milosrđu kao izrazu ljubavi prema nama, znači prema nama koji smo slabi, koji smo potrebni oproštenja i Bog je uvijek tu onaj koji dolazi. Znači, On je taj koji otvara ta vrata milosrđa. Znači, mi prepoznajemo upravo u Isusu Kristu, Boži dolazak Znači, on za sebe kaže ja sam vrata. Znači, u Isusu mi imamo pristup, znači ocu, u Isusu mi primamo pomirenje. E sada u tom kontekstu možemo vidjeti ovo, znači, ako je Isus uh, ako je Isus taj, ta, ako je Isus vrata, znači, svatko od nas treba biti, isto tako. Možemo biti vrata milosređa ukoliko se otvaramo prema bližnjemu, znači, dolazimo bližnjemu u susret i na taj način zapravo donosimo ono što smo i sami doživjeli e, u praštanju. E, tu je, evo, Sveti Franjo nas poziva znači, praštati potpuno u, znači, u tumačenju naša govori o tome da trebamo oprostiti potpuno ako i ne možemo oprostiti potpuno molimo gospodina da on u nama oprašta potpuno to znači opet nas usmjerava na Isusa koji potpuno oprašta znači ne možemo dijelinično i oprostiti i zadržati nešto nego sve ti nas poziva na potpuni oprost a zar to nije porcijunkula? Da li možemo nakon 800 godina porcijunkuskog oprosta prepoznati evoluciju od onih prvih opraštanja do onoga kako danas sagledavamo i vidimo božansko milosrđe i oprost pa evo, mislim da je najbolja poruka zapravo živjeti porcijunkule tu malenost živjeti u srcu Blažne Djevice Marije tu malenost, učiti se od nje znači ta ponizna službenica koja jednostavno živi od te Božje ljubavi i donosi tu ljubav Božju svijetu znači mi smo isto pozvani živjeti malenost, poniznost puni duha svetoga i nositi upravo tu radost spasenja ljudima današnjice i naravno najbolji način je upravo kroz milosrđi i praštanje Dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše današnje emisije govorili smo o Božjem milosrđu i o praštanju u svijetu 800 godina porcijunkuskog oprosta Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u emisiji, posebno našim gostima, fra Ivanu, fra Nikoli, Božici, sestri Ivani Nedi, Slavici, Mirni, Reni, Anici, Borki i svima koji su nas onako zdušno pozdravili na početku emisije. A vama želim da prepoznate sebe i onoga drugoga u opraštanju kako bi potpuno upoznali Boga koji je ljubav. S tim mislima u srcu, ugodan nastavak dana i posebni pozdrav braće i sestara stabora. Mir i svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju. Should